Поучение, преживявания и наставления на планината. Бесета от учителя държа на младежкия окултен клас на 15 август 1930 г. Днешната беседа ще отиде за неделя, понеделник, вторник, сряда. В живота важна е вътрешната връзка на нещата. Каквато важно си да имат нещата, ако нямат вътрешна връзка, те са безсъдържани. Даже елементарните обяснения на този велик закон, ако не знаете как да свържете буквите, те са безмислени. Всяка една буква, всеки един характер, ако не знаете как да я свържете с един или друг елемент, те остават. Без смисъл. Коя е връзката, която съществува при всичките положения и явления? Желанията, които съществуват и при всяко едно състояние на човека има една връзка, защото всяко едно желание от човека е един елемент. И ако ти това желание не можеш да го свържиш с друго едно състояние, защото Всяко едно състояние има своето противоположно, но ако ти знаеш как да го свържеш с друг един елемент, веднага ти ще повърнеш неговите енергии и ще бъде едно благо за теб. Но у вас има един натавизъм, останал е той от минали съществувания. Вие очаквате като богатите хора спасението да ви дойде от другаде, като рентиери да дойде отвън, без да работите. Това е действително така. Той е свободен. Въздухът и светлината, без да ги викаш, ще дойда. Като дойдем до светлината, тя е лесна работа. Тя ще работи заради тебе. Но докато дойдем до нея, докато дойдем до светлината, трябва да работим. Та сега у нези от вас, които са по-напреднали, защото всеки не може. За пример, някои от вас се заблуждават съзнанието. Защото аз наричам знание, когато птичката знае да хвърчи. Ако тя не знае да хвърчи, а върви само по земята, това е празна работа. А щом знае да хвърчи, това е вече знание. Сега гледайте облаците и вижте как вървят облаците. Едни вървят в една посока, други в друга посока. Това показва едно разногласие в атмосферата. Горе времето сега е лошо. И докато това съществува горе, така ще бъде. Щом видите облаците така на етажи, вие трябва да имате хланели, дебели драги, чорапи да имате и да се приготовлявате за грамотевици и за дъжд, за град и за сняг. А щом видите, че на небето остава само един етаж облаци, и всички облаци вървят в една и съща посока, времето ще се оправи. Но когато виждате, че едни мъгли вървят насам, други натам, в празни посоки, ще знаете, теченията вече са различни. Едни отидат, други се връщат, наляганията са различни и теченията са различни. Като излезете от палатките си и щом видите, че облаците се пръскат и отиват към разни посоки, трябва да знаете, че времето се разваля. Това е едно елементарно правило. И няма да се мине и половин час. Един или два, три и колкото движението е по-рязко и по-силно, толкова развалата ще бъде по-голяма. Едно Метеорологическо правило Вие сега гледате горе. Какво означават тези облаци, не знаете. Сега означават дъжд. Хем, знаеш какъв дъжд. И тук, и навсякъде. Че ние сме тук или не, това не влиза в тяхната сметка. За пример, с нощи имаше земетресение, два-три труса силни. Ще видим докъде е стигнал. Сега краят на екскурзията трябва да го свършим добре. И в духовния свят съществува същият закон. Когато човек има известна опитност, у него вече остават известни образи. И докато тези образи остават в съзнанието на човека, и са хармонично наредени, ще имаш едно възпоменание, на което се радваш. Но някой път вътрешния живот изглажда всички тези образи и хубави възпоменания и от тебе нищо не остава. Остава само една тъмнота. И тогава човек става кисел, неразположен духом. А при сегашните земни условия човек се трябва да има една малка светлинка в живота си, да знае пътя си. Овсинца ви има едно желание. Вие искате все да ви се открие нещо. Но откриването върви последователно. Представете си, че вие се движите към един планински връг. Може ли изведнъж да се открие цялата местност пред очите ви? Но всяка стъпка, която вие вземате от подножието до този връх, все е една притурка към постижението на тази цел. Вие изведнъж няма да излезете на върха. Всяка една стъпка допринася, а на върха се реализират всичките ви мисли. Значи, то върви от основата до върха. Тъй, защото с всеки един ваш стремеж, всяка ваша опитност допринася нещо към този връх. Ще дойде време, когато ще се реализира всяка ваша мисъл. А пък за върха не питайте кога ще дойде, кога ще стигнете. Погледнете го и се радвайте на него. Не се смущавайте. От вас все ще излезе човек. Една вътрешна философия има. В старо време, когато са изучавали астрономията, те са скрили науката, те са изучавали всички елементи, които са допринасили нещо до живота. За пример, Всяко едно въздействие съдържа ред елементи, които са необходими за живота. За пример. Ако ти не знаеш да работиш с елементите на Сатур, ти само данък ще плащаш. Такива са неговите елементи. Ще плащаш данък без да имаш някакъв доход. Ти можеш да бъдеш като един търговец. Каквото започнеш, все ще пропаднеш и най-после ще кажеш Не върви тази работа. Ако не знаеш как да се справиш с Юпитер, в такъв случай в тебе ще се яви грандомания и ще срещаш опозиция. И най-после, понеже слабите хора се опълчват против силните и като законе че силният опълчва слабия. Той сам ги организира. Приблича ги и сам ги организира против себе си по един вътрешен закон. Пък ако не разбираш влиянието на Венера, на любовта, ти ще станеш на каша, ти не стъкаша. И съвсем ще се забатачиш и нищо няма да направиш. Каквото посееш, Сещи изгния. Бог като е създал любовта, тя е едно течение, едно условие и ти сума си трябва да разбираш нейните свойства. Някой казва, да се обичаме. Как ще обичаш човека? Някой път ти обичаш някого, пък този, когато ти обичаш, той бяга от тебе. Някой път ти му правиш услуга, пък той не иска никаква услуга. Защо? Така съм. Законът на любовта те първа трябва да го изучавате. Аз намирам, сегашните хора почти нищо не знаят за любовта. За мен сегашната любов, аз употребявам едно изражение – за мен то е много изразително. Мамалишка каша е или качамак. Той е хубаво, но като ядеш след 2-3 часа, пак си гладен. Скоро се смила. А пък в пълния смисъл на любовта, безсмъртието на човека зависи от любовта. Когато човек изучава любовта в нейните свойства, той ще разбере как е съграден неговия вътрешен живот и той ще знае в какво е неговият идеал вътре. И той ще може да поддържа своето безсмъртие. Ти, щомто биеш любовта, тогава ще има условия да се развие знанието с мъдростта в тебе. Тогава знанието и мъдростта имат основа. Те могат да растат при любовта. Без любовта няма къде да сееш. Знанието и мъдростта растат само при любовта. Пък, ако нямаш знание и мъдрост, ти не можеш да бъдеш свободен. Защото, ако искаш да бъдеш свободен, ти трябва да имаш на какво да разполагаш. За да бъдеш свободен, ти трябва да знаеш на какво да разполагаш. Сега ние казваме, това Господ го направи. Господ го е направил, пък ние трябва да учим какво Господ е направил. Програма има. Земята е едно училище с всичката програма. Ще те турят някъде. Ти си мислиш, че си много голям, много знаеш, но ще те турнат в първо отделение. И те намират, че не знаеш азбуката и те късат тук и там, докато пробудят твоето съзнание, че не знаеш. И ще мина трет съществувания, докато те научат, че ти не знаеш и не разбираш. Две-три съществувания трябва да минат, за да се научиш, че не знаеш. И ти питаш Защо аз страдам? Защото не знаеш, за това страдаш. Два закона има. За доброто добро и за злото зло. Наказанието за злите. Доброто е за добрите. Сега Божието благословение е за добрите. И ако някой път ние се наказваме, ние се наказваме само за зло. Например, праведният намери някой грешник, вземе го със себе си и иска да го въведе в Царството Божие. Той е направил едно прегрешение и заради това го наказват. Ако той иска да го очисти и да го научи да пробуди съзнанието му, добре. Но понеже той иска да го въведе в небето, наказват го. И тогава праведният става грешник, а грешникът праведен. Ама ти искаш да работиш, добре. Можеш да направиш добро. Никой не ти забранява, но нямаш право да въведеш дарум един грешник в Царството Божие, така както си е. Той трябва да се разкае и да стане работник. Не да го извадиш, тъй дарум да влезе. Писанието казва: Нищо нечисто не може да влезе. Т.е. може да влезе, но след като се очисти. Тъй трябва да разбирате. Желанието у вас е хубаво, че всички хора трябва да се спасят. Принципално е така. Но методът, чрез който искаме да спасим света, не е верен. Сега ние съжаляваме, че хората страдат. Не е лошо, дето хората да страдат. Стига страданията да произведат у нези ефекти, у знание, което е потребно. Ако праведният страда, защо грешникът да не страда? Но ти казваш, на мен е ли дойдоха тези страдания, тези излини, Че на тебе ли трябва да се даде доброто? Бог е доброто в света. Към висшето съзнание, което Бог е създал човека, то е доброто. Значи, когато аз вървя в съгласие с този Великия Божи закон, аз се съгласявам с доброто. И аз съм добър. Злото е нищо. Ако се освободите от доброто, злото иде. Злото не е нищо друго, освен лишение от доброто. Следователно, какво е злото? Всякога, когато ти чувстваш, че нямаш доброто, това е зло. Значи, що е зло? Дето доброто го няма. Що е омраза? Дето любовта я няма. Що е лъжата? Дето истината я няма. Празните места в живота, или аз ги наричам пропасти, защото лъжата е една пропаст. Умразата, злото, те са все пропасти. Ти като дойдеш там и паднеш. Паднеш и станеш. А що е доброто? Доброто е една градина. Градина насъдена с всички хубости и удобства, дето ти можеш да си починеш. Това е доброто. На език да се говори, така е. Казва един. Да намери едно зло. Той не може да направи зло. Ако аз съм нагорещен с 5000 градуса топлина и той замакне с ножа си и замръзне, какво ще направи? Нищо. Питам. Може ли да направи зло? Не. Хубаво. Ако се движа с една бързина от 300 000 км в секунда и той дойде със своите тупове, какво ще направи? Нищо. Но щом ти ще движиш като една мравка или като един оклюв, всеки може да те стъпче. Та първото нещо. Ще мислиш бързо. Сега на ваше език казано, лесно се казва, мъчно се прави. Аз разбирам мъчното. Ако някой ми каже да вдигна земята на гърба си и да я нося, това е мъчно. Ако някой ми каже да се надпреварвам със светлината, мъчно е това. И ако някой ми каже да се грижа за целия свят, и това е мъчна работа. Но тебе ти казват да се учиш. Каква мъчнотия ти е има в това? Или на тебе ти казват да напишеш едно отворение от 4-5 куплета. Каква мъчмо ти има в това да напишеш едно стихотворение. Натопяваш перото в мастилницата и пишеш. Това мъчно ли е? Много е лесно. И който го пише, той е разбрал закона. Па който не знае за него, мъчно е. Онзи, който не се е научил, той очаква да му го даде Господ. А пък поета, който се е научил начало да дразка, и той за това знае. Пък този е чакал с години да дойде вдъхновението и казва «Аз мисля, че от мене може да стане поет, но не работи». Забележете едно. Поетът още като си тури ръката на мастилницата, ти можеш да знаеш дали е поет или не. Поетът има едно особено потапяне на перото. А обикновеният човек само тури перото и пише, пък поета, като си тури писалката в мастилницата, той отвътре вече пише. Вземете едно в неговата външна страна. И всеки трябва да бъде поет. Поезията това е едно особено състояние. И ако човек го няма това състояние, той не може да бъде щастлив. Всеки човек в душата си трябва да бъде в поетично настроение. А пък поетът после може да изрази своите настроения. Това е друг въпрос. Но без поезия щастие няма. Ти ще пишеш вътре, ще твориш вътре, умът ти винаги трябва да работи. После философия ще имаш и мистика ще имаш. Всичко ще имаш в себе си. Това е вътрешната страна. А после, като ти остане свободно време, ти ще изнесеш това на пазара, на света. Философът и той ще изнесе каквото има в излишът. А унези, които имат нужда, ще ползват нещо от това. Та така както се разбира поезията, има смисъл. Сега хората разбират само формалната страна. Ако ме обичаш, купи ми кашкавал. Един поет или поезията в какво седи? Един поет може да уподоби своята форма или дума си като един извор, който блик. Ще тури една от най-хубавите форми. Той може да каже, че от цветето лъха светлина. Какво може да върху от едно цвете? Хубаво! Ако вие турите на един грамофон една плоча и тя почне да декламира, тогава, ако е такава дарбата, тя е много преходна. Като онзи Турчин, който като чул грамофона казал Кога дошъл грамофона и кога станал Турчин? Преди два дена е дошъл и научил турски. Сега имате известни нови познания. Ето в какво седят тези постижения. Има същества, които предшестват. Те са минали известни опитности. Вие искате да имате постиженията им и тяхната опитност. Пък вашата опитност, вашия сегашен живот е идеал за други същества, които са малко по-долу от вас. Та постиженията, пътят е лесен. Вие ще го учите, но трябва да го минете. За пример, вземете сега страха. Това са изпитания. Тук се готвяха да дойдат някои да развалят, но дадоха се разпореждания на въздуха да развалят атмосферата, да не идва никой тук на планината. Сега някой от вас, от Казаха, да идем в града? Може да си идете. Който остане тук, той ще се ползва. Защото трябва да съществува една вътрешна хармония. Истината седи в това. Между всички хора трябва да има едно разумно отношение. А пък то е отношение на уназия божествена връзка, с която душата е ударена. Като се върнете в другия свят, ще ви попитат. Е, какво ще разправите от земята? Като се върнете, все ще дадете един отчет. Какъв отчет ще дадете вие? Някой се обаща. За всички екскурзии, за всички хубави песни ще благодарим. Какво значи човек да бъде съобразителен? Аз седя с нощи в палатката си, вънвали силен дъжд и вятър. Потърсвам си моя бастун. По някой път аз постъпвам както обикновените хора. Търся го, много го няма. Сега две положения има. Казвам, къде съм го оставил? Питам се. Ходих на изворчето, да съм го оставил там на някое място. По някой път имам обичай да го закачам някъде, пък да го оставя да седи. Но ми трябва бастуна сега в дадения случай, както на войникът му трябва уражието но сега го нямам. Излизам от палатката, там, дето съм обядвал, намирам го на една канара. И като взех бастуна си, излизам, казах, чакай да обиколя лагеря, да видя от бурята кои палатки са пострадали и кои са оцелели. И виждам една сестра. Подпира следния колец на палатката. Палатката се наклонила, отворила се, колците на страни са излезли. Няма ги. Съборили се. Това беше към 12 часа. Тя казва Какво да правя? Викайте един брат. И направихме палатката. Друга една сестра колът на палатката е излязал и тя държи. Става, не може да спи горката. Казвам, защо седи тази палатка тук, да я махнат, влага има там. После, канаристо място е, не могат да турят куба в околците. После, гледам, огънят загасна. Разпалихме огъня. Братята стъкнаха голям огън. И седяхме тук повече от един час. Разговаряхме се. Престана бурята, престана и вятърат. Колибите всичко изправихме, направихме и огъня. Върнах се, занесъл си бастуна и го турих вътре. Турих си оръжието на място. Казвам, «Ако бастунът ми не беше вънка, тези сестри цялата нощ тяха да седят вънка и да държат колеца. Но казвам, Моят бастун беше отвънка. После друго. Аз може и да го взема и да се върна в палатката си, но рекох. Чакай да обиколя, да видя какво е станало. Та, като имате известни постижения, вие ще обиколите и ще видите как стоят работите. Ще изправиш едно неудобство и то ще даде пък съответната светлина. И ти ще създадеш един добър навик у себе си. Не какво аз знае вътре в шатъра си, но какво знае отвънка? Защото знанието ви трябва да се приложи. Какво знаете ви отвънка? Пък аз можех и да спя. Пък ако бях заспал, може няколко пъти искаха да ми задигна чатъра. Казвам. Слушай, ветре, духай, но вървите ми няма да късаш. Казвам. Всичко можете да правите. Можете да духате колкото искате, но не ви позволявам колците ми да изваждате и въжетата да късате. За другото, приятели сме. Можете да духате за проветряването навсякъде, както искате духайте, но колците и вървите не закачайте. И да късате моите върви не ви позволявам, защото... Ако късате моите върви тук, от другите палатки нито една бръв няма да остане. Трябва да им кажеш. Друго яче може да измъкнат и всичко. Това значи ще се молите и ще седнете в размишление, в съгласие с тях. Аз им казвам. На друго място, по-горе, може да духате, но тук няма да духате. Тук са мирни хора. Какво ще спечелите, ако ги издухате? Те са най-добрите хора. Духайте тези горе. Знаете ли какво атмосферно налягане имаме сега? 2370. Близо 150 кубически метра атмосферно налягане влага имаме. Много голямо. Показва голямо земетресение. И сега става някъде на земята земетресение. Ти го гледаш, но хич не можеш да разчиташ на това време. Не мислете, че времето е хубаво. Има голямо атмосферно налягане. Може да се измени, но както е сега, ти не го знаеш. Той е като барут, циклон. Буря от някъде иде. Така съм. Човек трябва да бъде в молитва. Светиите и праведните се молят в такова време, за да изменят теченията. Защото умът е една велика сила. Когато човек се моли, той предотвръщава някои неща. До едно време аз слушах сестрата да пее. И други пееха. Понеже имаше няколко силни раздруствания, излизам да гледам да не са излезли и вашите колци. После колците на мнозина са пречупени. За другата година трябва да вземат здрави букови колци. И палатките трябва да се организират по един начин. Вие ще се благодарите на това, както сме сега. Ужасни са тия циклони. Снощният циклон той беше продължение и мина на 1500 метра над нас. И вие трябва да се благодарите, че е над нас а не на нашата височина. Много голяма промяна има от нормалната височина – 2230. А сега имате налягане – 2370. Много голямо спадане е това. Такова барометрическо налягане не сме имали досега. Ако се организира такава една екскурзия – трябва да се проучват малко и пластовете, геологическото състояние на пластовете и трябва да се изучава малко и минералогията във връзка с тези местности. После и астрология, и метеорология. Изучаване. Тук има ли скъпоценни камъни? Техния състав. После водите какви са тук? Така че тук всички можете да използвате времето научно. Този брат, който е от Полша, той се занимава с метеорология, но сега метеорологията още не е точна наука. Те още точно не знаят кога ще се случи някой циклон, направлението му и кога ще дойде. Някой път се случва, някой път не. Но те вече са се домогнали до някои правила и постепенно тази наука ще се разработи още повече. За пример, щом дойдете до планински места, гъстотата на атмосферата се отразява на дихателната система. Първите няколко дена, един, два, три, вие ще усетите, че нещо ви души. Дихателните органи нямат навика на унези резки промени, които стават в планината. Ако промените бяха хармонични, вие тогава няма да го чувствате. Но ако станат дисхармонични промени, веднага в дихателната система ще го чувствате като болка. Задушавате се, не можете да дишате правилно. Това е едно последствие от атмосферното променение. Или някой път ще усетите болки в гърба в ставите. Няма да мине един-два дена, това ще се промени. Ще се смени. Например, кашлицата, която имаха, но тя мина. Не зная колко от вас са още кашличеви. Няма вече. Можеше да се организирате, братята и сестрите, да си наберете трева. Някои от после направиха това. Защото първото нещо при една екскурзия е да спазвате закона на здравето. Всички трябва да знаете законите на здравето. Човек като загуби своето здраве и неговите постижения са малко. Наболяването на това или онова не показва, че сте болни. Аз мога да съм болен и да ходя по планината. Това нищо не значи. Но когато тебе една болест те върже, че не можеш да ходиш, това е лошо. Но щом си болен и ти ходиш, ти си здрав. Например, ти може да имаш болки в стомаха или главоболие, но щом ходиш няма нищо. Ти употребяваш само воля да реагираш. И ако ти не употребяваш воля да реагираш, ще имаш главоболие. Ти ще вървиш, тогава ти ще излезеш по-силен от главоболието. И ти ще изтласкаш това главоболие. Сега тук има известни атмосферни влияния. В тези влияния влиза известно съзнание. Ти ще преодолееш това препятствие. Може това препятствие да мине в краката ти. Пак ще преодолееш. Като дойдете тук, може да се оплашите. Не се плашете. Ако това място не ви е приятно, изберете друго място по хубаво Постоянно сменя и местата, докато намериш едно място, което да ти е приятно. И работи, докато имаш постижение. Защото природата е жива и като се нагласиш с нея, тя все ще ти даде някои хубави и разумни идеи, с които ти ще се върнеш. Най-първо ти ще влезеш в стълкновение с нея, ще с нея си дреха. Ти ще се откажеш от всичките си възгледи, ще се хармонизираш с нея. Като се върнеш, ти пак можеш да си ги вземеш. Но щом дойдеш в едно планинско място, ти трябва да се нагласиш съобразно местността. За пример, ние сега сме обезпокоявани от възда. Те, тези, които са дошли тук, те идват тук като туристи, но не са туристи. Онзи ден дошли двама души, минават и ни изпитват. Единя казва Разбойници са тези в управлението. Той нарочно казва така Единият седеше. Откъде ги познавам аз? Всеки детектив си има оръжие и всички детективи стрелят. Те се показват уж, че са страждущи, а като излязат, стрелят. Това са детективи. Ще дойдат и мислят да няма някоя организация, някой заговор против държавата. Те идат тук и остават своите мисли. Най-първо трябва да очистиш тези мисли и тогава да дойдеш да се молиш на Бога. Ако идеш да се молиш на Бога, те ще те питат, какво правят тези хора? Това не е тяхна работа. Земните работи са тяхна работа, но небесните работи са наша работа. Тук трябва да носиш бомбони и като ги срещнеш, дай им едно бомбонче. Защото едно време българите бяха полни. Като идваха турци, той ще извади табакерата и дава най-хубавите цигари. Турчинът като изпуши една-две цигари, каквито и намерения и да има, той ще се откаже от тях. Един земеделец се оплаква. Как ще се избавим от плъховете? Изпразнихам пара си. В света има една сила, която трябва да държите. Ако една мисъл е божествена или ако тя е във връзка с божественото, с нея можете да говорите. Нея може да държите. В света как ходят птиците? Те не правят чусета и мостове не правят, защото нямат нужда от тях. Така съм. Законе. Всичко е в съзнанието. Всичко е в човешкият мозък. Следователно, ще насочим своята мисъл да се изменят в лошите течения. Сега, казано и е в писанието. Каквото вържите на земята, вързано ще бъде на небето. И каквото развържите на земята, развързано ще бъде и на небето. Но някои още не са се отказали от стария си господар. Един войник ми разправяше, казва, какво нещо е навикът. След като се уволнил, среща един офицер. Той е с цивилни дрехи, но козирован офицер. Той му казва, няма нужда да вдигаш ръката. Той забравил. Аз след като срещнах този с револверите, питах ги как отиват работите. Изкарваме си прехраната. Изкарвате си прехраната с вашето оръжие? На лов ли ходихте? Бихте сърнили мечки ли? А, откъде ще ги бием? Ние забравихме как се бият мечки. Като намерим мечка, ние забравяме да стреляме. Та. На милиони хора стрелят, а на мечка хич не стрелят. Ама аз им давам правото. То е разумно от тях. Ако са опитни, добре. Ние нямаме нищо против. Нищо не могат да ни направят. Защото законът на земята е такъв. Щом сме добри хора, никой не може да ни заповядва. Но щом сме лоши хора, Мнозина ще ни заповядва. Та сега ще видим от лошото време, днес като е лошо, в неделя ще бъде добро. Пека щом е лошо, в неделя ще бъде добро. Тогава едно правило има. То има и малки изключения, но ще има едно променение. Защото нашата цел е не да изхвърлим, ние искаме да характеризираме живота, да турим всичките явления, на всичките влияния и състояния. Например, на физическото, на астралното, на менталното и на всички полета и да ги свършим. Всяко нещо да турим на своето място. Всичките желания са на място. Само когато идат желанията на своето време, тогава е добро. А когато те идат не на време, тогава не е хубаво. Злото е там. Не е лошо човек да яде на земята, това е потребно. Но какво ще яде и как ще яде? Аз, например, забелязал съм, правил съм наблюдение и като правило съм дал и не съм намерил нито едно изключение, като яде човек след като залезе слънцето, да има добри резултати. Ядене след като залезе слънцето е само за месоядните животни. Правило. За нощните животни е добро. За пример, бухалите имат като правило да ядат вечерно време. А за хората правилото е Винаги човек трябва да яде преди да е завязно слънцето и сутрин, като изгрее слънцето, той може да яде. Вечер той може да яде, но резултатите няма да бъдат каквито той очаква. После и в яденето трябва да пазите едно правило. Яденето винаги трябва да се яде с разположение и никога не яще без разположение. И винаги с благодарност. Като вършиш една отлична работа и като свършиш работата си, да си доволен от нея. Защото яденето е една от най-добрите работи. Що не си доволен от работата си, тя ще окаже една реакция върху теб, а тази реакция образува друга една реакция върху кръвообращението ти. Можем да кажем, че тази година доста добре беше организирана прехраната, само някой път нещо да не е достигнал. Днес Хляб имате ли? Ако е малко сух, понапечете го на огъня на една клечка, като го наръсите с малко вода и така ще внесете един нов елемент. За сухия хляб това е едно правило. Вие не се плашете. Бъдещето е наше. Помнете това. Абсолютно няма никакво изключение. Бъдещето е наше. Под наше, разбирам, всички уния хора, на които съзнанието е пробудено, които признават онзи великия закон, на новото е бъдещето. Това бъдеще е толкова близо, че е въпрос на едно кратко време. И когато това бъдеще дойде на Земята, ще дойдат разумни същества и те ще вземат участие и това, което сега съществува като дисхармония, то ще изчезне. Защото когато дойдат разумните хора, те ще премахнат тази дисхармония. Сега единствената опасност е, че често у вас настава малодушие и съмнение. И това не е лошо. Вие трябва да знаете, че това е чуждо. Не му вярвайте. На всичко бъдете готови да вярвате, но никога не вярвайте на съмнението. То няма никакво основание. Животът има смисъл. Това е абсолютно вярно че ти си свободен на земята, защото всички условия са създали едно съзнание, което бди върху тебе. Ти си имаш един специфичен език и като го разбираш, всичко може да постигнеш. Но ако ти се колебаеш в него, ако ти слушаш друго едно съзнание, ти сам ще се спънеш и ще остане за друго съществуване да постигнеш своята цел, защото даже и онзи, който те обича, ако ти се съмняваш в неговата обич, какво ще постигнеш от това? За пример, мнозина от вас имате една своя философия. Вас вие страх да си събуете обущата. Ами, че човек през деня трябва да си събуе обущата, и е престъпление, ако ти не си забоеш обущата. Аз не ви препоръчам това да го правите в градовете при тази заразителна атмосфера, дето всичко е в вправо. Но като излезеш при природата на планината, поне за два часа събой си обуштата. Това е една привилегия за тебе. И ако ти не го направиш... Ти не можеш да се ползваш от енергиите на природата. Понеже трябва да става една обмяна между енергиите на Земята и тебе, тогава тя не взема нищо от тебе и нищо няма да ти предаде. Да бъде човек-бос, това е антена между Земята и краката. Аз даже не харесвам тия гумените обуща. Те са изолатори и трябва да се изхвърлят. Даже аз забелязвам, като идем там горе, на Махабур. Вас вие срам да си събоете обущата. Това не е едно правило, това е един закон в природата. Даже като излизаш и си сам, Събуй се, походи малко, измий си краката във водата, направи си едно упражнение и вечерта, като залезе слънцето, пак да се ти убуди краката. Като грее слънцето, ти можеш 3-4 часа да се събуеш, а като залезе слънцето, тогава дори си обушната. Животните и те имат този закон. Те имат купита, защото те са живели в тази опасност. Птичките? Те носят ногти. Аз не ви препоръчам и по града да ходите боси, по чорапи. Но излезеш ли по тревата Събуй се, бос. Защото само човек има привилегията да ходи бос. Животните нямат тази привилегия. Но привилегията от тях е, че те чрез устата си могат да добият тази енергия на земята. Остата на животните е една антена, а чрез краката си животните не могат да възприемат тази енергия. Млекопитаещите като ядат тревата, чрез устата си възприемат тази енергия на земята. А понеже ние сме излезли от тази фаза, няма да ядем трева. Ние с краката си ще ходим по нея. И тогава, щом човек е нормален, всякога краката му трябва да бъдат топли. Щом краката са ти студени, непременно направи разтриване, уми ги с топла вода или с топли си. Що можеш да стоплиш краката си? Ти имаш нормално състояние. Не можеш да стоплиш краката си с ума си? Ти имаш психологическо едно ненормално състояние и ще търсиш отвън помощ, ако отвътре помощта не дойде. А помощта главно трябва да дойде отвътре. За пример, ти... За да се събуеш, бос, ще си създадеш смелост. Когато тревата е нагорещена и камъните е хубаво напечени, отлично е да се ходи бос. Там, дето камъните са остри, краката трябва да бъдат обути. Да ви преведа един пример. Една млада сестра опекла една прясна пита, но брашното беше горчиво. Тя имаше добро желание да опече пита. Казва Много прясна пита, сега я опекох. Питата е прясна, но старо е брашното. О нея е хубаво желанието, но тя не разбира, че брашното трябва да е прясно, а не питата. Така и у вас желанията ви трябва да бъдат пресни, а не само формата на желанията. Съдържанието трябва да е прясно. Та като печете прясна, пита брашното да е прясно, а не питата да е прясна. Защото в съвременната наука много работи има, които се стремят да имат добри резултати. Желанията от тях са хубави, но нещата са неестествени. Вземете за пример тези преводи за дишането в Индия. ли не опити правиха англосаксонците. Те са много умни хора, хора на практиката. И всички тия методи, които те взеха от Индия, те имаха катастрофално влияние за Запада. Защото тия методи не могат да се приложат тук по същия начин, Както в Индия, понеже индусите с векове и хиляди години са се упражнявали, за тях е лесно. Европейците тук са за 7 години, искат да приложат същото. Не могат. Та по-умните дойдоха и те измениха тия упражнения. Докато дойдат до една норма, Създадоха нови начини, нови форми, които да произведат добри резултати. Например, дойдете в планината. Заболиви коренът. То аптека няма. Какво ще правите? Сварете малко ръвнец. Пийте и малко топла вода. И болките ще престанат. Или имате кашлица. Тук има от синята тинтява. Вземете един стрък, турете го в топла вода, нека седи половин час и спиете една-две чаши. Веднага ще ви подейства, това е първа помощ. Или простудите се. Изпиете 3-4 чаши топла вода да произведе една реакция у вас за изпутяване. Може да се изкачите и два пъти навърха до харамията, че да се изпотите хубаво. После, някой от вас има тасма. Изкачете се четири пъти тук горе на изгрева, мястото отдето се молим, за да произведете реакция у себе си. После, които са склонни към затластяване, също изкачвайте се горе по този баир. Ние имаме един наш приятел, който си упражнява волята. Като го духа вятър, той седи отвън и се гърчи и пак не се простудява. Сега, за бъдеще, като дойдем тук, трябва да се организираме малко по-добре. За времето, трябва да разбирате нещо. Поне най-елементарните правила трябва да имате предвид. Понеже това е необходимо да знаете, като тръгвате, какво ще бъде времето. После вятър, дали ще има. Като отивате в планински места, трябва винаги да имате вълнени чорапи, вълнени дебели дрехи и една хубава мушама. На планината не трябва да ходите на гости с тези тънките дрехи, трябва да имате хубава мушама. Тогава могат да се правят наблюдения по небето. Първото нещо. Човек трябва да пази нормалната топлина на тялото си. Има една нормална топлина, която не трябва никак да се губи. Затова аз препоръчам топлата вода. Топлата вода е едно средство да не изгубиш равновесието на вътрешната топлина. Защото нищо не е в състояние да образува такова количество прана, както топлата вода, за да може организма да върши другите си работи. После при ще пазите следното правило, за да бъдете здрави. След изпотяване, винаги ще се преобличате. Като навик трябва да знаете това. Всеки трябва да си носи по две-три ризи. След като се изпотиш, преобличи се. Глава няма да те боли. Ако имаш фанела, съблечи дрехите си и остани по фанела. Някои си събличат ризата и така ходят. Но... Преди всичко се изисква едно вътрешно разположение и хармонизиране на ума. Човек да добие тези най-хубавите и най-красивите мисли, най-нежните чувства, да може да има вътрешен мир. Затова молитвата е силен стимул. Затова, когато ние отправим ума си към Бога, ние трябва да имаме една нова идея. Той е хармонизатор на единството към множеството и човек трябва постоянно да се хармонизира с Бога. Бог е едно същество, което да ни опъти да вървим в правия път и всеки човек трябва да се моли на Бога, за да постигне нещо. И след като си се обърнал веднъж, тогава стреми се към постижение. Какво ще търсиш Бог отвън? Отвън, после ще го търсиш. Най-първо отвътре ще го намериш. Когато имаш външни постижения, ще благодариш на Бога отвътре и пак ще се молиш. Пък когато имаш Вътрешно постижение ще търсиш Бога отвън. Отвън и отвътре постоянно ще търсиш Бога. Не само отвътре и не само отвън, но не едновременно отвън и отвътре. При известни условия ти ще го търсиш отвътре, а при известни условия ще го търсиш отвън Отвън ще съзнаваш нещо, на което почива твоя живот. Тогава ти го усещаш отвън, а някой път ти чувстваш това същество вътре, дълбоко в тебе. Тогава то те ръководи. А някой път ти чувстваш, че то отвън те огражда, то те пази. И тогава когато това същество е добре разположено спрямо тебе, когато Бог ти е добре разположен към тебе, ти ще имаш един добър ветрец да те лъха. А когато ти си нарушил неговия закон, тогава ще има студен вятър около тебе, Бог ще те раздруса. Или ти ще се удариш, или ще се спънеш, или ще паднеш и ред препятствия ще имаш от единя до другия край. Пък, щом си в съгласие с Него, навсякъде ще минаваш и през големи опасности ще минеш и нито косъм няма да падне от главата ти. Щом косите ти не падат от главата ти, ти трябва да знаеш, че си в съгласие с Бога. Един пок ме пита. Какво да правя космите ми на главата окапаха? Казвам, ще накараш космите ти да пораснат пак. Може ли това? Може. Някой път космите трябва да опадат, но той трябва да промени съвсем начина на живота си, за да покарат отново. Не е лошо падането на космите от главата. Той ще внесе един женски тип, защото, забележете. на жената космите по-мъчно падат, но на мъжа по-лесно окапва косата му, а брадата на мъжа по-мъчно опада. На жената космите на главата по-мъчно окапват, а брадата на жената съвсем е окапала. Това е закон. И за това си има свои естествени причини. Това е цяла една наука. Сега практическата страна. Другата страна. Ние имаме в духовното постижение. Сега духовното лежи като основа за бъдещето. Да кажем, сега някой от вас имат слаба памет. Учи, но не може да запомни. Какво го ползва това? Значи ти имаш едно богатство, но няма къде да го складираш. Паметта е един хамбар и събраното богатство трябва да го туриш хамбара. Има един метод за засилване на паметта. После някой от вас от едно следствие не може да знае причината, която е произвела това следствие. По същия начин, онзи умният човек, като види едно влияние, знае каква е била причината и от причината знае какви явления ще произлязат. Пък някой от вас искате да бъдете музиканти, да знаете да свирите, не само да свирите, но и хубаво да свирите. Други от вас искате да знаете да говорите и няма по-хубаво нещо, да знаеш да говориш хубаво, сладкодумно, да нареждаш добре думите. Нали, казват за някого, той е сладкодумен човек. Хубаво е човек да бъде сладкодумен, но аз не съм слушал някой да говори хубави думи. И след това ще дойдем да говорим за доброто сърце на човек. Какво седи доброто сърце? Някой, като се доближиш, аз знае от моите наблюдения, той има добро сърце. От такъв човек лъха нещо много хубаво. Вижте поляк. Колко естествена обхода имаше той, нямаше нищо пресилено в него. Това показва известна тренировка у него. Това проистича от това, че у него има едно желание. Умът у него не е раздвоен и за това у него се проявява едно усърдие, което учи. Той иска хубаво да го знае и жертва за това. Това не е възпитание от него, но той е готов и на жертва. Това е една добра черта. После... Аз като го разглеждах, той е музикален. Времето и тактът е добре развит. После наблюдателността. Той знае как и какво да гледа. Той като дойде тук, веднага погледна планината и се ориентира във всички местности. Наблюдателно се това. Той знае точно къде е. Така съм. И вие като идете в странство, какво ще говорите? Все трябва да имате известни знания. Сега, ако човек разглежда у висшите същества, които са достигнали до известна степен на развитие, той ще остане недоволен от себе си. А човек трябва да бъде доволен от себе си от положението, в което се намира сега и да знае, че по-добро положение сега не може да има от това, защото това е един момент. Той ще се смени. Ти всякога бъди доволен от това състояние, в което се намираш сега. То може да съставлява една хилядна от секундата и понеже то ще се смени с друго хубаво състояние, ти бъди доволен от него. Всичките тези състояния са брани в едно, с тях ще постигнете целта и постижението на тази велика цел ще струва с милиони. Защото представете си, че вие дойдете до върха на баира, на високия връх и като погледнете оттам казвате По-горе от това място не може да се годи. Но като се спреде там, вие ще видите, че има по-високи върхове. На тях човек не може да се тъчи и започва да трепери. Човек се оплашва и казва «Стига до тук». Тогава у него се зароди една пълка. Един купнеж да слезе надолу. Сега вие, като се качвате нагоре, трябва да се радвате. И като слизате надолу, пак трябва да се радвате. А сега, какво е земният живот? Ние се качихме сега тук, над София, близо 1900 метра. Ние сме в другия свят. 1900 метра над София не е малко. Сега вие ще мязате като унази притча, дето Христос казва, като намерите един скъпоценен камък да се задоволите. Та вие сега ще гледате вашия скъпоценен камък да бъде като този мехен каш, с който всичко може да се направи и с който се подобряват нещата. Нали ви казах зонзи пръстен, който може хляб да дава, с който може да направиш връзка, да ходиш навсякъде и на наизво става, и на хляб става, и всичко дава? На вас по някой път ви се додява, казвате, до кога? Та и у нези, които са над вас, които се грижат за вас и те се смущават. Ако е загрижа, те се грижат повече от вас. Вие някой път се смущавате, че не сте постигнали нещо. Казвате, кога ще свършим училище? И те за това се смущават, казват. Толкова години стана векове, не са ли те завършили на земята? Сега да ви разправя на вас. Конят, като седял 20 години в яхъра, след което е свършил работата си, трябва ли да седи още в яхъра? И това на земята сега е един яхър? Като излезем от този яхър, не ли трябва да влезем в жилищата на хората? Конят, креват няма и орган няма, но чувал има пред себе си. Някой казва... Няма ли да се върнем на Земята? Къде е Фяхара ли? Там няма да се връщаме вече. По необходимост трябва да влизаме в Фяхара, да чешем конете си. Под думата Земя разбираме сегашните състояния. Те мясват на един и харджия, който ходи да чеше конете си. Ще им дава това онова. Та конят не е свободен, тъй и ти не си свободен, а господарят го изисква това. Земята като училище е отлична. За бъдеще и тя ще се преобрази и ще се подмлади, като млада булка ще стане. Сега тя е още е кармачка, но не се е женила още. А ние сме пенсионирани на нея, пък тя е малко недоволна от нас. Тя сега се кичи и иска да се жени. Малко е недоволна, понеже не може да намери своя възлюбен. Тъмън се накичи с някое перо и децата дойдат от тук и от там. Тя гледа да задоволи всичките, че Дано може да намери един момент, че да се уредат нейните работи. Ние, хората, имаме много неправилна идея за душата на земята, която взема голямо участие в развитието на хората и на духа, който ръководи работите. Какво ще правите с него? Сега колко хляба имаше? Имаме още 4 деня до 19, времето за събора. Сега ще се приготвите за неделя, за понеделник и вторник, хубаво ще се приготвите, като за Велик ден. Ще си измиете краката. Ще си направите още няколко бани. Ще си облечете парадните дрехи. С най-хубавите си дрехи ще се облечете. Вие все-таки си носите такива дрехи, направени за такъв ден. Пък братята ще си турят по едно бяло пълто, бели панталони и една бяла шапка. Всички да се бялнат бели шапки. Та, вие може да си направите от всички цветове дрехи, но вземете елементарните цветове и като съчетаете тези цветове ще имате по-голям избор. Всеки ще си избере цвят, какъвто хареса. Така ще удовлетворим всичките вкусове. Защото ако всичко е бяло, много пасивни ще бъдете. Ако всичко е черно, и то е много пасивен цвят. И белият, и той поглъща. Ние ще турим всички цветове. Всичко да взимаме не искаме. И всичко да даваме не искаме. Все трябва да остане нещо и за нас. Черният цвят всичко взима. Белият цвят всичко дава. Защото човек, който носи бели дрехи, нали косата му е черна, казва Всичко давам, но ще оставя нещо и за мен. Черното казва, всичко не давам. Човекът на новото учение трябва да влезе да служи на Бога и да допринесе нещо, а не само да взема. Той трябва да допринесе вътре и само тогава може да бъде свободен. При в живота остава за него, а каквото човек спечели, то остава за хората. Това е законът. А това, което остава за него, никой не може да му го вземе. Това е благо. И ако той работи за някого, другите може да се ползват от това, а той не може да се ползва. Сега ние ще се освободим от всичките образи, докато всичко излезе отвън, докато се очистим от сегашния живот. Тъй както небето е изчистено и радостно, всички трябва да бъдете радостни. Гледайте да бъдете весели. Кажете ми сега колко думи съм казал. Сега гледайте да придобиете веселие. И да си напълните турбите само с веселие. Само Божията любов носи пълния живот. Беседа от учителя държа на предмладежки окултен клас на 15 август 1930 г.